«Вся клята скриня шкіриця на мене ледве з петель не злітає». Багаж, наче за підказкою, широко позіхнув. «Бачиш, вона не намагається тебе вкусити», – сказав бісик. «Там усередині є їжа з тебе, замореного голодом, їй користь невелика». Ринсвінд вдивився у темне нутро багажу. «Там, серед безладної купи коробок і торбини з золотом, Справді були декілька пляшок та пакунків у вощеному папері. Він зловтішно реготнув, а тоді пішов на безлюдний пірс і тинявся там доти, доки не знайшов кусок дерева потрібного розміру. Засунув його так делікатно, як лише зміг, у щілину між кришкою та самою скринею і витягнув зі середини один з плоских пакунків. То виявилось сухе печиво, що було твердим, як кора діамантового дерева. Прокляття промовив він, тамуючи язиком білі зубах. Пігулки для травлення капітана Ейт-пантера у поміч мандрівникам, саме те, що треба, підказав Бісик, визираючи з порога своєї коробки. Врятували не одне життя у морських подорожах, ой, не одне. Ну, звісно, ти використовуєш їх як рятівне коло. Чи просто згодовуєш акулам і спостерігаєш, як вони типу тонуть? А в пляшках, що отрута – вода. Але ж води повну усюди, чого б він надумав вести її з собою? Довіра. Довіра? Егеш. До тутешньої води її у нього нема, розумієш? Ренсвінд відкоркував одну з пляшок. Рідина всередині, може, колись і була водою – вона була абсолютно без смаку і не мала жодних ознак живої енергії. «Ні запаху, ні смаку!» – пробурчав він. Багаж неголосно ригнув, привертаючи увагу. Неквапливо, з умисно загрозливим виглядом, він гримнув своєю кришкою, змоловши імпровізовану підпорку ринсвінда, наче сухий батон. «Ну добре, добре!» – сказав він. «Я думаю». Штаб-квартира Ємора містилася на похилій вежі, на перехресті Слизької вулиці та Скрижанілої алеї. О півночі самотній вартовий, нудячись о пізній порі, поглянув на небо, де планети вишикувались, мов на парад. І подумав з нічев'я, які ж переміни долі вони могли йому віщувати. Почувся звук, такий тонкий і тихий, наче комар позіхнув. Вартовий оглянув поглядом безлюдну вулицю і тут помітив, як місячне сяйво відблизкує від чогось, що лежало в багнюці за кілька ярдів від нього. Він підібрав знахідку, то було золото, по якому ковзали місячні промені. Він охнув, і його здивування покотилося гучною луною по алеї. Знову почувся тихенький звук, і ще одна монета викотилася в рівчак на іншому боці вулиці. Поки він її підбирав, трохи подалі вигулькнула і завертілася з третя. Він пригадав, що золото, кажуть, утворюється з кристалізованого зоряного сяйва. До цього моменту він ніколи не вірив, що це правда, що щось таке важке, як золото, може впасти просто з неба. Коли він дістався до кінця алеї, впало ще декілька, та їх ще залишилось повно у торбині, тож ринс він, натужившись, поклав її собі на голову. Отямившись, вартовий побачив перед собою шалені очі чарівника, який наставив на нього горло меча. Крім того, щось у темряві було важко розібрати, що саме міцно тримало його за ногу. Це був затиск, розрахований на те, щоб збити спантелику. Було ясно, що нападник міг би схопити його набагато міцніше, як би захотів. «Де він, той багатий чужеземець?» – просичав чарівник. «Швидко!» «Що це тримає мене за ногу?» – наляпано пробил борак. Він спробував збільнитися з невидимих лещат і відчув, що тиск посилився. «Тобі краще не знати», – відповів Ринсвінт. «Не смикайся, будь ласка, то де чужинець? Його тут нема. Вони повели його до товстопу за ушинок, і чого раптом усі його шукають? Ти Ринсвін, так? Скриня, скриня, що кусає людей. О, ні-ні-ні, не треба!» Ринсвін пішов, і вартовий відчув, що невидимий загарбник його ноги послабив, чи йому було моторошно навіть подумати про таке. Воно послабило свій затиск. А тоді, якраз коли він намагався зіпнутися на ноги, щось велике, важке і квадратне налетіло на нього у темряві і помчало далі, слідом за чарівником, щось із сотнею ніжу. Маючи на допомогу тільки свій, власноруч зроблений розмовник, двоцвіт намагався пояснити таємниці страху в ванні Товстопузові, Огрядний чоловік слухав уважно, поблискуючи своїми маленькими чорними очима. За цим усім, потішаючись, спостерігав Ємор, що сидів за столом навпроти і час від часу кидав недоїдки з тарілки одному зі своїх воронів. Біля нього туди-сюди походжав візел. «Ти надто нервуєшся», – сказав Ємор, не зводячи очей з двох чоловіків, що сиділи навпроти. «Я це відчуваю, стрене». Ну хто б насмілився напасти на нас отут, а чарівник появиться. Надто великий він боягуз, щоб не прийти, і спробує з нами торгуватись, а ми його візьмемо, і золото, і скриню теж. Єдине вціліле око візела спалахнуло хижим вогнем, і він вдарив кулаком по долоні своєї другої руки, затягнутої в чорну рукавицю. Хто б міг подумати, що стільки мудрої ігрушки Росте по всьому диску, не зміг заспокоїтись він Звідки ж нам було знати? Ти надто нервуєшся, Стрене Цього разу, я певен, ти не схибеш, Сказав Ємор дружелюбно Його заступник роздратовано чмихнув І пішов муштрувати своїх людей Ємор продовжував пильнувати туриста як не дивно, куций чоловік, здавалося, не усвідомлював усю серйозність свого становища. Ємор кілька разів помічав, як він обводить залу шинку цілком задоволеним поглядом. Попри те, він безупину щось говорив Товстопузу, а тоді Ємор побачив, як якийсь папір перейшов з рук в руки, і Товстопуз дав чужинцю кілька монет. Дивіна та й коли Товстопуз нарешті встав і перевальцем подибав повстілець, на якому сидів Ємор, рука ваташка усіх злодіїв вистрелила, наче сталева пружина, і схопила Товстона за фартух. «Що це у вас там відбувалося, друже?» – спокійно запитав Ємор. «Нічого, Єморе, суто приватна справа, начебто. Між друзями немає секретів, Товстопузе. Еге!» Та я й сам не дуже розумію, що воно таке чесно. Знаєш, щось типу парі. Проторохтів нервово шенкар. Страх у ванні. Так воно називається. Це ніби побитись об заклад, що тріснутий барабан не згорить. Їмор прикував товстопу за поглядом до місця і не відпускав аж доти, той не сіпнувся від страху і цілковито зніяковіння. Тоді головний злодій розсміявся. Оця проїдена черв'яками стара трухлява халабуда, той чоловік, напевне, не сповна розуму. Так, але ж грошовитий, він каже тепер, що у нього є, не пригадаю, те слово, щось пов'язане із кумом, так ти можеш е, назвати заставлені гроші, які сплатять люди, на яких він працює в Агатійській імперії, якщо тріснутий барабан згорить. Не те, щоб я такого сподівався, щоб згорів. Тріснутий барабан, тобто? Ну, тобто, наче дім для мене є мій барабан. Ба, а ти не повний дурень, завершив розмову Мор і відштовхнув від себе шинкаря. Двері з гуркотом відчинились, мало не вирвавши завіси, і гепнули в стіну позаду. Гей, це ж мої двері, загорлав Товстопузь. Наступної миті він усвідомив, хто саме завітав у його шинок, і вчасно шмигнув під стіл, ухилившись від короткого чорного дротика, що просвистів через залу і уп'явся в дерев'яну панель стола. Їмор простягнув руку до глечика і налив собі ще пиво. «Не присядеш біля мене, злорфе!» – запропонував він спокійним тоном. «І забери свого меча, стрене!» Злорф М'якоступ, наш друг. Президент гільдії найманців склав свою духову трубку і вставив її у чохол одним швидким вправним рухом. «Стрене!» – повторив Ємор. Злодій у чорному невдоволено зашипів, але вклав у піхви свого меча. Його рука, втім, залишилась лежати на руків'ї, а очі продовжували стежити за найманцем. Це було непросто – Просування по кар'єрній драбині у гільдії найманців відбувалося за результатами конкурсного іспиту, і практичне завдання його було найважливішою, якщо не єдиною, частиною. Тому широке відкрите обличчя з Лорфа було безладно сияне рубцями, як наслідок багатьох надто близьких сутичок. Воно, скоріш за все, ніколи не вирізнялося особливою красою, і без того подейкували, що злорф обрав собі професію, яка асоціюється з чорними капюшонами, плащами та нічними прогулянками, здебільшого через те, що в його родині простежувалась спадкова світлобоязнь, чимось схожа на ту, що в троллів. Люди, які наважувалися сказати таке в межах чутності з Лорфа, як правило, повертались додому, несучи свої вуха в капелюсі. Він зійшов сходами вниз у супроводі групи найманців. Зупинившись прямо перед носом Ємора, він сказав, «Я прийшов по туриста. Хіба ця справа тебе якось стосується, з Лорфе? А вже ж, Грінджо Ермонде, візьміть його!» Двоє найманців виступили вперед. Тут перед ними з'явився Стрен. Меч матеріалізувався на задюйм від їхніх горлянок. Так блискавично, що здавалось, йому не довелося щойно розсікти між ними повітря. Можливо, мені вдасться вбити тільки одного з вас, прогорчав він, та пропоную вам самим вирішити кого. Поглянь вгору з Лорфе, озвався Йімор. Ціла низка жовтих зловісних очей Лупала вниз із темряви поміж кроків. Ще крок і ви підете звідси Не дорахувавшись власних очей Попередив ватажок злодюг Тож сядь, випий пива з лорфе І поговоримо про це як розумні люди Я вважав, у нас з тобою угода Ти не грабуєш, я не вбиваю Не за плату, принаймні, додав він за якусь хвилю Злорф узяв запропонований кухоль. «Отже, – сказав він, – я його вб'ю. Тоді ти його пограбуєш. Куметний чоловічок за отим столом – це він?» «Так». Злорф перевів погляд на двоцвіта, який привітно йому всміхався, і знизав плечима. Він рідко витрачав час на марні роздуми, чому одні люди бажають смерті іншим. Він просто заробляв собі на життя». Хто твій клієнт? Дозволь поцікавитись. Не стримався Ємор. Злорф підняв руку на знак протесту. Даруй професійна етика. Так, звісно. До речі, що? Гадаю, кілька моїх людей чатують на дворі. Чатували. А ще двійко перед входом будинку на іншому боці вулиці. Були колись. І двоє лучників на даху. Сумнів пробіг обличчям Злорфа як чорна кінь по добре зораному полі. Двері знову відчинилися навстіж, добряче прибивши найманця, що стояв біля них. «Припиніть це!» – зверескнув то вступу, з-під стола. лорф та Ємор витріщилися на постать, що стояла на порозі. Вона була невисока, огрядна і розкішно вбрана. Дуже розкішно вбрана! Позаду неї невиразно окреслювалися кілька високих кремезних тіней, дуже високих, загрозливих тіней. Хто це? спитав Злорф. Я його знаю, відповів Ємор. Його звати Рерф. Він власник шинку Ситний таріль, трохи далі звідси, біля латунного мосту. Стрене, прибери його. Рерф підняв догори руку, унизану перснями. Стрен Візел застиг на півдорозі до дверей, побачивши, як декілька великих тролів переступили через поріг, пригнувши голови і стали по обидва боки від товстуна, кліпаючи очима незвиклими до освітлення. На довжелезних, як два провислі мішки з мукою у руках, випиналися м'язи, наче стиглі дині. Кожен троль тримав бойову двосічну сокиру між великим та вказівним пальцями. Товстопус виліз із свого сховку, червоний від гніву, мов печений рак. Геть заверещав він, заберіть звідси отих тролів. Ніхто не поворухнувся. У залі раптом стало тихо. Товстопус швидко озирнувся довкола себе. До нього поволі дочало доходити, що він сказав і кому. Не стримавшись, він тихенько заскімлив, чого йому хотілося не вперше за цей вечір. Він вже був біля дверей, що вели до комірок, коли один з тролів, недбалим рухом руки, завбільшки як добрий огузок, запустив сокирою через залу. Двері ляснули і з оглушливим тріском розкололися навпіл. Все злилося в один звук тієї миті, коли у них поцілила сокира. Трясця вигукнув з лорф м'якоступ. «Чого тобі треба?» – запитав Мор. «Я представляю гільдію купців та крамарів», – поважно сказав Рербф, – «щоб захистити наші інтереси, так би мовити, а саме, отого куцого чоловіка». Їмор насупив брови. «Даруйте», – сказав він. «Мені почулось, ви сказали гільдію купців і крамарів», – підтвердив Рербф. За його спиною, окрім інших тролів, тепер з'явилося кілька чоловіків, чиї обличчя здалися Їмору начебто знайомими. Ймовірно, він бачив їх раніше за шенквасом, з одного чи іншого боку. Невиразні постаті, яких легко не помітити і ще легше забути. Десь на задвірках свідомості почало зароджуватися неприємне відчуття. Він подумав собі, як ото бути, скажімо, лисицею, яка раптом зустрілася із роздратованою вівцею. Вівцею, яка до того ж може дозволити собі найняти на службу вовків. І скільки часу, дозволю собі запитати, ця гільгія існує. Від сьогодні пополудні, відповів Рерв. А я, знаєте, заступник цех майстра у справах туризму. «Про який саме туризм ви говорите?» «Е, ми в цьому не зовсім впевнені», – заткнувся Рерп. Якийсь старий з бородою висунув голову за плеча заступника і проквоктав. «Від імені виноторговців Морпорка кажу вам, туризм означає бізнес, ясно?» «І що?» – сухо сказав їмор. «А те, що ми захищаємо свої інтереси, як я вже казав», – відповів Рерп. «Злодіїв геть! Злодіїв геть!» – почулося квоктання старого виноторговця. Кілька чоловіків підхопили заклик. Злорф вищирився. «І найманців туди ж!» – не вщухав старий. Злорф загарчав. «Все очевидно!» – продовжив Рерпф. «Коли тут довкола грабують та вбивають посеред вулиці, які ж враження повинні залишитися в туристів?» «Ви долаєте чималий шлях, щоб побачити наше прекрасне місто з його багатьма історичними та культурними пам'ятками, познайомитесь з його самобутніми звичаями і одного ранку бачите, як ваше мертве тіло лежить у канаві якогось провулка чи, що теж вірогідно, спливає водами анку. Як же ви зможете розповісти своїм друзям, як чудово проводите тут час?» Визнайте правду, вам треба рухатися в ногу з часом. Злорф та Єморф перекинулися поглядами. А вже ж треба, чи не так, Злорфе, сказав Єморф. То починаємо, друзяку, погодився Злорф. Одним вправним рухом він вихопив і приклав до рота духову трубку, і дротик зі свистом полетів у бік троля, що стояв попереду. Той закрутився на місці і щосили метнув свою сокиру, яка гулко пронеслася над головою найманця та поцілила у безталанного злодія за його спиною. Рерв пригнувся і троль позаду, негаючи часу, підняв самостріл і випустив стрілу, що швидше скидалась на гарпун, така була довга, у найближчого найманця. Це був тільки початок. Як зазначалося раніше, той, хто здатен сприймати випромінювання насиченого октарину восьмого кольору пігменту уяви, може бачити те, що іншим недоступно. Сталося так, що Ринсвінт, поспішаючи крізь людні освітлені спалахами вогнів базари Морпорка, з багажем, що плентався за ним по п'ятах, не хочячи, штовхнув високу темну постать обернувся, щоб відповідно лайнутися, і побачив перед собою смерть. Це був смерть, певна річ. Хто ж іще розгулює базаром з порожніми очницями та й коса за плечима, тільки підтверджувала його здогад. Поки Ринсвінт стояв і дивився на нього, заклякнувши від страху, закохана пара, сміючись над якимось зі своїх приватних жартів, Пройшла просто крізь примару і навіть того не помітила. Смерть, наскільки це було можливо для того, чиє обличчя нездатне на мімічні рухи, мав здивований вигляд. Ренсвінд промовив смерть таким глухим голосом, що здалося, наче важкі свинцеві двері гримнули глибоко в підземеллі. Е, спромігся вимовити Ренсвінд намагаючись ухилитись від того безокого погляду. «Але чому ж ти тут?» «Гу-гу!» – прогуділи двері склепу в облюбованій хробаками твердині під віковічною горою. Е, «А чому б і ні?» – сказав Ринсфінд. «Так чи інакше, у вас, напевне, багато справ, тож якщо ви просто...» «Я здивувався, що ти мене штовхнув, Ринсфінде!» бо тобі призначено зустрітись зі мною саме сьогодні вночі. О, ні, не може. А вже ж те, що я очікував зустріти тебе у псефо-пололісі, страшенно прикрий момент у всій цій справі. Але ж це за 500 миль звідси. Я й сам не знаю. Уся система знову дала збій. Тепер мені ясно. Послухай, а чи не міг би ти? Ринсвінт. Позадкував, витягнувши перед собою руки, наче хотів від нього відгородитись. За прилавком неподалік. Продавець в'яленої риби з цікавістю спостерігав за цим божевільним. Аж ніяк. Можу позичити тобі дуже прудкого коня. Не треба. Це буде зовсім не боляче. Ні. Ринсфінт повернувся і щодуху побіг. Смерть подивився йому вслід і скрушно зітхнув. «Ну і дідько з тобою!» – буркнув смерть. Він обернувся, і тут у продавця риби. Скреготнувши зубами, смерть скерував на нього свій кістлявий палець, і серце бідолахи зупинилося. Втім, це його не дуже втішило. А потім смерть пригадав, що мало статися пізніше цього ж вечора. Сказати, що смерть посміхнувся – було б не зовсім точно, адже на його обличчі завжди був отой вимушений вираз закам'янілого вищеру. Та він замугикав якийсь мотивчик, веселий, як заупокійні псалми, і зупинившись лише для того, щоб забрати життя мухи-одноденки, що пролітала повз, та одну е, дев'яту життя кішки, що вичікувала нагоду поживитись під прилавком рибою, усі коти між іншим – Чудово розрізняють октарин у спектрі кольорів. Смерть повернувся і рушив до тріснутого барабана. Вулиця Коротка, що у Морпорку, є фактично однією з найдовших вулиць міста. Філігранна вулиця перетинає той її кінець, звідки шлях веде у поправну сторону на кшталт поперечної риски у літері «Т». А тріснутий барабан розташований у тому самому місці, з якого видно усю вулицю від початку до кінця. У найдальшому кінці короткої вулиці якийсь темний подовгастий силует зіпнувся на сотню куцих ніжок і пустився бігти. Спершу він рухався незграбною риссю, але ще до того, як дістався середини шляху, він вже нісся вперед, наче куля. Ще темніший силует просувався дюйм за дюймом Вздовж однієї зі стін тріснутого барабана За кілька ярдів від двох тролів, що чатували на дверях Ринсфінт аж зіпрів Якщо вони почнуть, бодай найменше брязкання і сторб Які він причепив собі ланцюжком до пояса Один з тролів поплескав свого товариша по плечу Звук був до стоту, ніби хтось постукав по камінню з чербатим кругляком. Він мовчки показав на залиту місячним сяєвом вулицю. Ринсфінд вискочив зі сховку, розвернувся і закинув свою ношу у найближче вікно барабана. Візел бачив, як вона приземлилася. Торба перелетіла через кімнату, виписуючи у повітрі кренделі, і розчахнулася на краєчку одного зі столів. За хвилю по підлозі покотилися золоті монети, пританцьовуючи і підморгуючи присутнім. У залі враз стало тихо. Чути було тільки слабеньке дзеленчання золота та з того не тих, кому же дісталося на горіхи. Вилаявшись, візел відпустив найманця, з яким бився. «Це підстава!» – крикнув він – Усі залишайтесь на місцях. Близько трьох десятків чоловіків та з десяток тролів, що навпомацки шукали розсипані на долівці монети, завмерли на місці. Тоді вже втретє двері мало не винесло разом зі стіною. Двоє тролів заскочили усередину, проджогом зачинили їх за собою, і, опустивши важкий засув, збігли сходами у шинок. З надвору несподіваним крещендо долину тупіт ніг. останнє різко прочинилися двері. Насправді вони просто розлетілися, вщент. Масивий дерев'яний засув відкинуло далеко в глиб зали, одвірок теж не витримав натиску. Двері разом з одвірком бухнулися на стіл, від якого тепер залишилась гора трісок. Отоді, власне, перестрашені забіяки помітили ще щось посеред купи Мотлуху. Це була скриня, яка розлючено намагалася обтруситися від потрощеного дерев'яного сміття, що тут і там застрягло у її боках. В отворі дверей відтепер неіснуючих з'явився Ринсфінт і закинув усередину ще одну золоту гранату. Вона врізалася в стіну і вибухнула потоками монет. А внизу у погребі товстопуз подивився на стелю, промимрив щось собі під ніс і повернувся до свого заняття. Увесь його запас свічок на період зимового коловороту вже був розкиданий по підлозі, у переміж зі скіпками для розпалювання вогню. Тепер він узявся за бочку з гасом для ламп. Страх у ванні, пробурмотів він, Газ хлюпнув потоками, розходячись колами біля його ніг. Візел метався залою шинку, мов ураган, з перекошеним від люті лицем. Ренсфінд уважно прицілився і вперіщив злодія торбою з монетами прямо по грудях. Але тут закричав Ємор, вказуючи на кривдника пальцем. Ворон злетів зі свого насидженого місця на кроквах І кинувся на чарівника, виставивши уперед великі блискучі кіхті Та в нього нічого не вийшло Перш ніж він дістався цілі, багаж зіскочив з підстилки на намощеної стрісок, Коротко позіхнув і вже на льоту ляснув кришкою Він м'яко приземлився Ринсфін бачив, як його кришка знову відчинилася, цього разу зовсім трішки, рівно настільки, щоб язик, великий, як листок лопуха та червоний як рута, упіймав кілька пір'їн, що кружляли в повітрі. У цей момент величезне колесо-свічник гахнуло зі стелі вниз і кімнату поглину морок. Ринсфін згрупувався, і вистреливши, наче пружина, стрибнув високо до гори, де вхопився руками за балку, а тоді так спритно підтягнув своє тіло у відносно безпечне положення, що аж сам здивувався. Вражаюче, правда, сказав йому голос над вухом. Знизу під ними злодії, найманці, тролі, купці, усі майже одномоментно збагнули, що в приміщенні, де вони перебували, Стало небезпечно рухатись через золоті монети, розсипані по підлозі. До того, щось там було серед тіней, ще зловісніших у напівтемряві, що справді наганяло жаху. Наче змовившись, вони усі кинулись до дверей. Щоправда, тепер у кожного було своє уявлення, де саме ті двері розташовані. Вгорі, над усім цим хаосом, Ринсфін пильно поглянув на Двоцвіта. «Це ти скинув світильник додолу?» – просичав він. «Так. А яким дивом ти опинився тут, у горі? Я подумав, буде краще, якщо я не втручатимусь». Ринсфін зважив його слова. Здається, він не знав, що на це відповісти. Двоцвіт додав. «Справжня колотнеча. Краще її годі було й уявити». Гадаєш, мені слід їм подякувати, чи це ти усе влаштував? Ринсфін подивився на нього байдужим поглядом. Гадаю, зараз нам треба звідси спускатися, сказав він глухо. Усі пішли. Він потягнув двоцвіта через захаращену залу, а тоді сходами уверх на вихід. Вони вийшли в ніч, щоб добігала до свого кінця. На небі ще було видно поодинокі зірки, але місяць вже майже сховався і на обрії займалася вранішня зоря. Що найголовніше, вулиця була безлюдна. Ринсфін принюхався. Ти відчуваєш запах гасу? Тут стіни вигулькнув візел і збив його з ніг. Товстопус стояв навколішки на верхній сходинці драбини, що спускалася в погреб і не у своїй трутниці. Вона виявилася вологою. Я вб'ю ту кляту кішку, пробурчав він, і почав намацувати запасну коробку, що зазвичай лежала на виступі біля дверей. Її там не було. товстопуз не втримався від міцного слівця. Раптом у повітрі прямо перед ним заблимав вогник тонкої воскової свічки. Ось, візьми цю, «Дякую», – сказав товстопуз. – «не варто». Товстопуз збирався було кинути свічку вниз у погреб. Його рука, однак, застигла. На півдорозі він поглянув на свічку. Брови на його перенісці зійшлися, виказуючи стурбованість. Тоді він розвернувся і підніс свічку догори, щоб з'ясувати ситуацію. Хоч світла від неї було й небагато, зате темрява набула обрисів. «О, ні!» – видихнув він. «О, так!» – сказав смерть. Ринсфіт покотився в траву. Йому здалося, що візел зараз простромить його своїм мечем отут, на цьому ж місці. Але все було значно гірше. Той чекав, поки він підведеться. «Бачу, в тебе є меч, чарівнику!» – помовив він спокійно. Пропоную тобі встати і показати, як добре ти ним володієш. Ринсфінд підвівся так повільно, як лише йому вдалося, а тоді витягнув з-за пояса короткого меча, якого він забрав у вартового кілька годин і сотню років тому. Це була коротка тупа штукенція порівняно з рапірою візела, тонкою як волосина. Але ж я не вмію ним користуватись, заскигли він. Чудов. «Ти знаєш, що чарівників не можна убити холодною зброєю», сказав Ринсфінд на межі відчаю. Візел холодно посміхнувся. «Чув про таке», – відповів він. «А тепер мені кортить це перевірити». Він зробив випад. Ринсфінду пощастило відбити удар, після чого він відсмикнув руку, наче ужалений. Від другого удару він ухилився геть випадково, а за третім разом меч пройшов крізь його мантію і дістав грудей на рівні серця. Щось брязнуло, тріумфальне гарчання застрягло у візала в горлі. Він витягнув меч і ще раз шпигонув чарівника, що був напівживий від жаху і провини. Знову почувся брязкіт, і з подолу мантії почали сипатися золоті монети. Ти, значить, стікаєш золотом, не кров'ю, прошепів Візел. Цікаво, чи в твоїй обідраній бороді теж заховане золото, ти дрібний. Тільки но він замахнувся, щоб нанести чарівникові останній удар, як невиразне світло, що ставало дедалі яскравішим на порозі тріснутого барабана, замиготіло, потьмяніло, а тоді виверглося ревучою вогняною кулею від чогось стіни шинку випнулися назовні, а дах викинуло в повітря на сотню футів уверх, перш ніж пробити його бризками розпеченої до червоного черепиці. Візел збентежено дивився на збурене полум'я. Тим часом Ринсфін стрибнув. Він проскочив під рукою, в якій злодій тримав меча, і мимовільно описав таку бездарну дугу своїм власним клинком, що той спершу повалив злодігу до лілиць, а тоді вискочив з чарівникової руки. Небо сипало іскрами і розхлюпувало бризки розпеченого газу, а візел тим часом, потягнувшись обома руками у грубих рухавицях, ухопив Ринсфінда за шию і повалив його на землю. «Це ти зробив», – заверещав він. «Ти і твоя облудна скриня!» Його великий палець перетиснув Ринсфіндові горло. «Ну ось і все», – подумав чарівник. «Втім, куди б я не потрапив, там не може бути ще гірше, аніж тут». «Перепрошую», – сказав двоцвіт. Ринсфінд відчув, що затиск послабшав, а візел вже потрохи підводився з виразом лютої ненависті на лиці». Тліюча жаринка впала чарівникові на щоку. Він похабцем змахнув її і так-сяк зіп'явся на ноги. Довоцвіт тепер стояв позаду візела, чий гостролезий меч тепер впирався вістрям злодію у його ж поперек. Очі Ринсфінда звузились, він шаснув рукою в складки мантії, а за хвилю виняв її звідти затиснуту в кулак. «Не рухайся», – попередив він. «Я це правильно роблю», – занепокоївся Двоцвіт. «Він каже, що проштрикне твою печінку, якщо ворухнешся. Ринсфін дозволив собі вільний переклад. «Сумніваюся», – відповів візел. «Парі? Ні». Візел напнув м'язи, щоб розвернути себе лицем до туриста. Та Ринсфін виявився прудкішим. Метнувшись уперед, він зацідив злодією в щелепу. Якусь мить візел приголомшено витріщався на нього, а тоді м'яко перекинувся в багно. Чарівник розтиснув кулак, що пік мовошпарений, і з тремтячих пальців вислизнув клуночок із золотими монетами. Він поглянув на злодія, що розпростерся біля його ніг. Сили небесні зітхнув він. Він підвів очі до неба і зойкнув. За комір впала ще одна жаринка – Язики вогню гасали дахами будівель по обидва боки вулиці. Повсюди довкола них люди викидали з вікон своє майно і силкувалися вивезти із задимлених стаєнь очманілих коней. Ще один вибух із розжареного до сліпуче білого вулкану, яким тепер був барабан, висадив у повітря камін і мармурові кахлі з нього тепер сипалися їм на голови. Найближче звідси, до супротилежної брами, Ренсфін намагався перекричати тріщання дерев'яних балок, що завалювалися під натиском вогню. Схопивши двоцвіта за руку, він потягнув його за собою по вулиці, хоч той і впирався. «Мій багаж! дідька твій багаж! Залишишся тут ще хвилю і підеш туди, де багаж тобі не знадобиться! Ходімо!» – загорланив Ренсфінн. Доки вони підтюбцем пробігли через натовп переляканих людей, що теж покидали це місце, чарівник встиг нахапати повні легені холодного ранішнього повітря. Його щось бентежило. «Я переконаний, що всі свічки загасли», – мовив він. «Як же тоді загорівся барабан?» «Не знаю», – простогнав двоцвіт. «Це жахливо, Ренсфінде, а ми так добре з ними порозумілися, справді». Ринсфін зупинився, ошелешений, і якийсь утікач наштовхнувся на нього з розгону, вилаявся і помчав далі. Добре порозумілися. Так, знаєш, така приємна ватага. Щоправда, були певні труднощі через мову, але вони охоче прийняли мене в свою компанію. Та вони би просто образилися, якби я відмовив. Дуже привітні, як на мене. Ринсфінд хотів було його виправити, а тоді зрозумів, що не знає, як почати. Це буде ударом для Товстопуза, продовжував Двоцвіт. Та він був завбачливий. Я досі маю те рину, яке він мені заплатив, як першу страхову премію. Ринсфінд не знав, що означає слово «премія», але його голова запрацювала швидко. «Ти за страхи вив барабан?» – спитав він. «Ти заклався з товстопузом, що він не згорить?» «Так, звісно, стандартна оцінка. Дві сотні рину. А чого ти питаєш?» Ринсфін повернувся, подивився на вогонь, що горів чимраз раз ближче, і задумався, яку частку Ан-Морпорка можна було придбати за дві сті рину. «Чи маленьку?» – вирішив зрештою. «Однак не тепер, зважаючи на те, як швидко поширюється вогонь. Він зміряв туриста поглядом. «Ти», – почав було він, – і затнувся, шукаючи в пам'яті найпаскудніше слово тробійською мовою. Щасливі маленькі тробійці таки не вміли по-справжньому лаятись. «Ти», – повторив він, – на нього знову хтось налетів, ледве не зачепивши його закинутим за плече лезом. Ринсфінду врешті-решт урвався терпець. Ах ти ж такий сякий з мідним кільцем у носі, котрий полоща ноги в чані з водою на вершині гори Рару-Агуара під час сильної грози і горлає, що Алогура – богиня блискавки, обличчям неліпша загнилий корінь Юлокаври. Я лиш роблю свою роботу, сказала постать і пішла собі. Кожне слово впало на нього, наче гранітна плита. Більш того, Ринсфінг чомусь подумав, що він був єдиний, хто чув ті слова. Він знову схопив дивоцвіта за барки. Вшиваймося звідси, прогремів він. Одним із цікавих побічних ефектів пожежі. Ангморпорку стосується тієї самої страхівкум, яка покинула терени міста через зруйнований дах тріснутого барабана. І після того, як її далі підхопив висхідний потік теплого повітря і заніс високо в атмосферу дискосвіту, повернулася на землю через декілька днів, і за кілька тисяч миль звідти осівши на кущ Юлоравги на острові племені труб, простодушні веселі остров'яни згодом почали вшановувати її як божество, на чималу потіху їхніх більш досвідчених сусідів. За дивним збігом обставин, кількість опадів та врожаїв впродовж наступних кількох років були майже надприродно багатими, що в свою чергу спонукало факультет другорядних релігій невидної академії послати на острови дослідницьку групу. Їхній висновок тільки підтвердив попередні дані. Вогонь розносило вітром на всі боки від барабана, Швидше, аніж людина могла від нього утекти. Дерев'яні балки супротилежної брами вже яскраво палали, так само, як і обличчя Ринсфінда, почервоніла від жару геть усе в пухерцях, коли він нарешті туди дістався. До цього часу вони з двоцвітом просувалися верхи, знайти тварину під сідло було не так уже й складно. Лукавий торговець, Загнув за своїх коней В п'ятдесят разів більше від того Чого вони дійсно вартували Тож ледве не проковтнув язика Коли йому вручили У тисячу більше від їхнього Тільки, но вони в'їхали за браму Як перша велика опорна балка Спалахнувши вогняним стовпом Гахнула додолу Морпор перетворився на пекельний казан Коні мчали галопом По залитій багряним сяйвом дорозі і Ринсвін раз по раз крадькома поглядав на свого супутника, що з усіх сил намагався утриматись у сідлі. «Бісова ковінька», – подумав він, – «він живий, і я теж». Хто б міг подумати, мабуть, в тому звуковідображенні «духів потойбіччя» таке щось є. То була неоковерна фраза. Ринсвін намагався не зламати язика, вимовляючи хитросплетіння складів, Щільно нанизаних один на одного, що рідною мовою двоцвіта позначали одне слово. «Еколірика» спробував він, «екрогнотика», «ехогноміка» – цього було достатньо. Тепер вони звучали зовсім пристойно. На кількасот ярдів нижче по ріці – від останнього тліючого передмістя Морпорка хемерний, прямокутний і добряче розмоклий предмет черкнув дном намулистого супротилежного берега. Він моментально випустив силу селенну ніжок і почав шукати точку опори. Видряпавшись на самий вершечок дамби, увесь в патьоках сажі, розкислий від води і дуже-дуже сердитий, обтрусився, і якийсь час визначав своє розташування. Потім він жвавим кроком кудись почимчикував, а на його кришці зручно вмостився маленький, надзвичайно потворний бісик і зацікавлено спостерігав довколишній пейзаж. Бравд перевів погляд над хора, і його брови поповзли вгору. «Отакі справи», – сказав Ренсвінд. – «багаж наздогнав нас невідомо як». «Хлюпніть мені ще трохи!» Тхір потрусив порожнім бурдюком. «Гадаю, на сьогодні тобі вже досить!» Сказав він. Брав, насупив брови. «Золото, усюди золото!» Сказав він нарешті. «Як може людина, в якої золота, Як мишей в стодолі, Вважати себе бідною? Ти або бідний, або багатий!» Звичайна логіка. «На ринсвінда напала гикавка!» У цей момент логіка весь час утікала йому з поля зору. «Так», – сказав він, – «з цього приводу, я думаю, річ втім коротше, ви чули про Октерон». Двоє мандрівників ствердно закивали. Дивовижний райдужний метал так високо цінувався на землях довкола округлого моря, як і мудра грушка, і був настільки ж рідкісним». Той, хто володів голкою з Октерону, ніколи не збивався зі шляху, бо вона завжди вказувала вістрям на осердя дискосвіту. Завдяки своїй надзвичайній чутливості до магічного поля диска, вона також причудово церувала шкарпетки. Отже, що я хотів сказати? Ага, золото також має своє магічне поле. Такі собі фінансові чари – ехогноміка – Ринсвіт захихотів. Тхір встав з місця і потягнувся. Сонце тепер було високо над головою, а місто внизу вже вбралося в серпанок і потрохи просякало смородом. І золотом вирішив він. Навіть мешканець Морпорка в свою передсмертну годину віддав би всі скарби, щоб врятувати свою шкуру. Час рушати в дорогу. Куций чоловік на ім'я Двоцвіт, як виявилося, міцно спав. Тхір подивився на нього і тільки похитав головою. «Хай там як місто чекає на нас», – мовив він. «Дякую за гарну оповідку чарівнику. Що робитимеш тепер?» Він глипнув на багаж і той відразу ж чкурнув, ляснувши на нього кришкою. «Ну, кораблі тепер не відчалюють з міста», – посміюючись, сказав Ринцвінт. «Думаю, ми подамося до Карма сухопутним шляхом. Як бачиш, хтось має за ним наглядати. Але послухай, я того не робив». «Так-так, звісно», – заспокоїв його Тхір. Тоді розвернувся і заскочив у сідло на коні, якого підтримував Браут. За лічені секунди у Куряві на дорозі можна було побачити лише дві малі цятки, якими тепер були двоє героїв, що прямували до обвугленого міста. Ринсвінг затуманеним поглядом дивився на сплячого туриста, на двох сплячих туристів. Доки він перебував у такому дещо вразливому стані, випадкова думка, що блукала вимірами у пошуках гостинного дому, прибилась до порогу його свідомості і прошмигнула йому до голови. «Ось іще одна халепа, в яку ти мене втягнув». Пухнюпився він і без осів на землю. «Навіжений», – сказав Тхір. Бравд, що галопом нісся за кілька футів від нього, кивнув на знак згоди. Усі чарівники стають такими на старість. Це все випари ртуті, зачмелюють їхні мізки, ну і грибочки також. ба, сказав його супутник у брунатному вбранні. Сягнувши рукою у складки туніки, він вийняв золотий диск на короткому ланцюжку. Брови Бравда поповзли уверх. Чарівник сказав, що у того куцого чоловіка начебто є золотий диск, що показує йому час, пояснив візел. Пробуджується твоя жадібність, мій друже, ти завжди був неперевершеним злодієм, Тхоре. А тож скромно погодився Тхір. Він торкнувся кнопки на обідку диска і той миттєво відчинився. Маленький демон, що сидів всередині, Відірвав погляд від крихітної рахівниці і злісно нахмурився. Не вистачає десяти хвилин, до години восьмої озирнувся він. Кришка годинника захряснулася, ледве не прихопивши зі собою тхорові пальці. Тхір зашпурив годинник якнайдалі у верес, де він, ймовірно, лупнувся об камінь. Щось у всякому випадку змусило його корпус розколотися навпіл, майкнув яскравий октариновий спалах і в повітрі потягнуло самородною сіркою, а істота з годинника розтанула і полинула до своєї домівки, який би демонічний вибір вона не вважала домівкою. «Навіщо ти це зробив?» – спитав Брауд, який був недостатньо близько, щоб почути демонові слова. «Зробив що?» – сказав Тхір. «Нічого я не робив. Абсолютно нічого не сталося. Ну ж, бо ми марнуємо час», – Браут кивнув головою. Разом вони розвернули своїх добрих вірних коней і помчали, як вітер, до древнього Анка на зустріч справжнім дивам. Місія 8. Пролог. Дискосвіт пропонує нашій увазі Краєвиди набагато дивовижніші за ті, які можна побачити у світах, створених творцями з біднішою уявою, хоч і з кращими технічними здібностями. Сонце над диском – це всього лиш маленький штучний супутник із протуберанцями, не більшими за кільця у крикеті. Цей незначний недолік – можна пояснити контрастом із приголомшливим виглядом великої черепахи Атуїна, на чиєму давньому продірявленому метеорами панцирі тримається увесь диск. Іноді, пропливаючи неквапом вздовж берегів нескінченності, він ледь повертає голову за з цілу країну, щоб прокутнути комету, яка пролітає повз. Та краєвид, що вражає чи не найбільше, вже хоча б тому, що розум тих, хто на власні очі побачив неосяжні галактичні розміри Атуїна, здебільшого відмовляється їм повірити. Це нескінченний краєпад, звідки усі моря дискосвіту безупинно переливаються через край у космічний простір. А може це край дуга, Восьмиколірна веселка, що оперізує світ, повиснувши в імлі над водоспадом. Восьмий колір – це октарин, який виникає внаслідок розсіяного впливу інтенсивного сонячного світла на потужне магічне поле. І знову ж таки, можливо, найпрекрасніший краєвид – це саме осердя світу. Шпиляста вершина зеленого льодовика здіймається на 10 милю гору і понад хмарами на своєму піку тримає королівство Дун Маніфестін – оселю богів Диско -світу. Самі ж боги, незважаючи на чарівність світу, що розкинувся біля їхніх ніг, рідко бувають у доброму гуморі. «Ніякого знати, що ти Бог у якомусь одному зі світів лише тому, що за законом неймовірності кожна крива таки має десь свій кінець, тим паче, коли можна зазирнути в інші виміри і побачити інші світи, чиї творці розумілися в механіці краще, ніж у сфері фантазії». Тож не дивно, що боги дискосвіту – більше часу присвячували суперечкам, аніж своєму безпосередньому обов'язку – всевіданню. Власне, цього дня сліпий Іо, що завдяки своїй невсипущій пильності був головним серед богів, сидів під першою рукою щоку і дивився на гральну дошку, що стояла перед ним на червоному мармуровому столику. Сліпий Іо отримав таке ім'я, бо на тому місці, де би мали бути його очниці, виднілася тільки гладка рівна шкіра. Його очі, яких насправді він мав пребагато, вели власний напівнезалежний спосіб життя. Деякі з них саме зависли над столом. Гральною дошкою була байливо вирізьблена карта дискосвіту, поверх якої була нанесена сітка, розкреслена на квадрати. Декілька чудово змодельованих фігур зараз саме займали позиції у певних її квадратах. Хтось із людей, поглянувши на дошку, міг би помітити схожість двох із них на, скажімо, Бравда та Тхора. Інші представляли різних героїв та чемпіонів, яких на диску було більш ніж достатньо. У грі все ще брали участь Іо, крокодило-бог Офлер, бог легких вітрів Зефірус, Фатум та Пані. Тепер, коли всі менш важливі гравці вибули з гри, атмосфера довкола грального столу стала напруженою. Шанс вилетіла з гри ще на початку, завівши свого героя у дім повний озброєних гнолів внаслідок вдалого ходу Офлера, а незабаром після того Ніч обміняв свої фішки на гроші, посилаючись на домовлену зустріч із Долею. Прибуло кілька малих богів і тепер штовхались довкола гравців, пхаючись зі своїми порадами». Осторонь робилися ставки на те, що пані вийде з гри наступною. Останній з її постійних чемпіонів тепер був лише дрібкою попелу в руїнах Анг Морпорка, що досі демів, а в неї навряд чи були які-небудь інші фігури, яких вона могла б висунути на першу позицію. Сліпий Іо взяв шкатулку для гри в кості, а точніше череп, усі отвори в якому були надійно закупорені рубінами і, не зводячи деяких з усіх своїх очей із пані, викотив на стіл три і п'ять. Вона всміхалася, і це була природна властивість її очей. Яскраво зелені, без райдушки та зіниць, вони горіли м'яким внутрішнім світлом. Балачки в кімнаті стихли, коли пані почала порпатися у своїй шкатулці, і ось зі самого дна вона дістала дві фігури і рішучим жестом виклала їх на дошку. Решта гравців синхронно, ніби одне божество, нахилились вперед, щоб розгледіти їх. «Венегат, сарівник та якийсь клевк», – сказав Офлер, Крокодило Бог, якому, як завжди, заважали його ікла. Ні, справді, однією лапою він підсунув кубку кістяно білих фішок на середину столу. Пані ледь помітно кивнула. Вона взяла кубок для гри в кості і якусь хвилю непорушно тримала його у руках. Втім, усі боги добре чули, як три кубики калатають всередині. Тоді вона викинула їх на стіл 6, 3, 5. Та щось незрозуміле коїлося з п'ятіркою. Шокована випадковим зіткненням з кількома мільярдами молекул, гральна кістка скочила на ребро, далі на кут, тоді спокійно покрутилась навколо своєї осі і випала сімкою догори. Сліпий Іо підняв кубик і полічив його сторони. «Нужбо!» – стомлено мовив він. «Грай чесно!» Місія восьми Дорога з Анк-Морпорка до Квірма. Тридцять ліг суцільних вибоїн та каміння, що повелазило тут і там з-під землі. Тягнеться білою з стрічкою високо над рівнем моря. Підіймається по спіралі вгори та спускається у прохолодні зелені долини, порослі цитрусовими деревами. Перетинає обвиті ліанами ущелини по старих скрипучих підвісних мостах. І загалом більше милує око, аніж відповідає своєму прямому призначенню. «Мальовничий» – це було новим словом для чарівника Ринсвінда. «Бакалавра магічних наук». «Невидна академія» відрахованого. Воно було одним із цілої низки слів, які він дізнався, відколи покинув обвуглені руїни Анг Морпорка. «Чудернацький» було ще одне. «Мальовдичий» означало, як він вирішив після уважного споглядання краєвиду, що надихнув двоцвіта вжити це слово –